Austerre ondorengo eguena Sanluka zen liburutik Aldiaretan Jesusek esan eutzen ikasleei Gizonaren semeak asko sofritxu behar dau Zaharrek, abadeburuek eta lege maizuek gaitzatzi egingo dabe eta hil Baina hirugarren egunean biztu egingo da Eta honan esaten eutzen guztiei Nire ondoren etorri gura dauanak, uko egin behio bere buruari, hartu begi egunero bere kurutzea eta jarraitu beizte. Izan ere, bere bizia salbau gura dauanak galdu egingo dau, baina bere bizian nigaitikin galtzen dauanak salbau egingo dau. Zertarako dau gizakiak mundu guztia irabaztea bere bizia galtzen eta ondatzen badau, Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Iruzkina. Jesusen bizitzea iselikoa izan dao geta marruter arte. Esango geuke. Juanek jordanei baian bateatzean asten dau jesusek ageriko bizitzea. Juan bateatzailea atxilotua izan ondoren. Bateo egunean hartutako erabagia gauzatzen doa. Aita ama jainko emongo emongo deutzon erantzuna, gero eta estuagoa bihurtzen doa. Eta une honetara heldu da. Nire ondoren etorri gura dauanak, egin begio ukko bere buruari, hartu begi eguneroko bere kurutzea eta jarraitu beiz, Jesusek egiten dauan une honetako aukeraketeak ez dauka atzera biderik. Erligio buruen eta politikoen nagusik eta gehiagik eriak salatzen jarraitzen badau, ez dau askorik irango. Eta hori harriki ikusten dau. Gizonaren semeak asko sufritu behar dau, zaharrek abade buruek eta lege maizuek egingo dabe eta hil, Baina argi ikusten dau baita, dana ezana eriotzan amaitzen, dana ez doana utxetara, dana ez dana ezertarako ere ez izango. Baina irugarrene egunean biztu egingo da. Argi dauka merezi bola ita amari baietza emoteak. Eta hausena izango leuke bere ikasleentzat ere ikasleak, Jarraitzaile bihurtu nahi ditzu. Ez ditzu behartu nahi. Behitzu egin nahi ditzu. Erabagia eurena, bakotxarena, izan daitela nahi dau. Nire ondoren etorri gura dauanak. Zerrete da Jesusen jarraian joatea. Badakigu horrek zer dakaztun. Eri ziurra. Eta badakigu baita ebilpidea ez dana erreza izango. Bakotxak bere kurutzea hartuta egin behar izango dauala, eta norbere buruari uko egin da gainera. Horren beste beharrete da bizi izateko. Zer esan dau, Jesusek? Bere bizia salvau gura dauanak engaldu egingo dau dinonean. Eta beste hause dinonean. Bere bizia nigaitik altzen dauanak salvau egingo dau. Jesusek argi dauka, jainkoak beragana egiten dauna, egingo dauala bere jarraitzailean ganere. Argi dauka, alkarbanan zedanean, bizitzea ugaritu egiten dala, beste dozer, ondasunak batez ere, murriztu egiten badira ere. Eta hori xena Jesusek bere jarraitzailea izan daitela, bizitze mollea, jainkoaren semea alaba askelez. Esuzen jarraian joan ez ikasiko da hori ikasleak. Bere buruari uko eginez. Bere kurutzea hartuz. Bizitzea emonez. Eta adoretuko da horretarako. Baina inork ez nau behartuko hori egitera. Neurea ukerea izan goda. Otoitza salmoarekin hausia errepekatuko dugu. Bai doatzu jaunagan itxaropide dauan gizakia. Bai doatzu jaunagan itxaropide dauan gizakia. Bai doatzu gaiztoen asmoari jarraitzen ez dutzona, hobendunen bidean ez lotxabakoen batzarrean jarten ez dana, da, jaunaren legean atsegin dauan, Gau eta egun legea hausnartzen dauan. Bai doatzu jaunagan itxaropide dauan gizakia. Urertzean aldateruiko zugaitza langoa izango da. Bere sasoian emoten da frutua eta horririk ihartzen ez jako, zeregin guztietan ondo joako. Bai doatzu jaunagan itxaropide dauan gizakia. Ez horrela gaiztoak, ez horrela. Aizeak daroan lastoalakoa izango dira. Zintzoen bidezain jaunadago. Gaiztoen bidea barriz ondamendirako. Bai doatzu jaunagan itxaropide dauan gizakia.